Hunde retten Huhn. Dalmatina Marshall und Cockepoo-Dame Sky standen auf einem bunten Spielteppich mit verschiedenen Symbolen. Sie ließen den großen Bildschirm vor sich nicht aus den Augen und hüpften von einem Feld auf das andere. Aha, ja, starker Boogie-Marshall. Das Spiel hieß Bell-Bell-Boogie. Und Ziel war es, mit den Pfoten genau die Bilder auf dem Teppich zu berühren, die auf dem Bildschirm in schneller Folge wechselten. So entstanden die lustigsten Tanzschritte. Sky und Marshall konnten das ziemlich gut, aber jetzt wollte noch jemand mitspielen. Henrietta, das Huhn von Bürgermeisterin Gutherz. Was macht Henrietta denn hier? Henrietta tanzt den Boogie. Achtung, jetzt kommt die schwere Stelle. Und drehen! Pass auf, Hühnchen! Henrietta hüpfte schnell zur Seite, denn Sky und Marshall drehten sich so schnell, dass ihr schon vom Zusehen schwindelig wurde. Jetzt stolperten sie über ihre eigenen Pfoten und fielen auf die Nase. Nun hatte das Huhn den Spielteppich ganz für sich. Und es hatte wirklich Talent. Na sowas, Henrietta tanzt richtig gut. Doch nun stürmte die Bürgermeisterin herein. Hat einer von euch mein... Henrietta, warum bist du denn weggelaufen? Du weißt doch, was heute ist. Sie hielt dem Huhn ihre rote Handtasche hin und es hüpfte sofort hinein. Hallo Abenteuerbuch dreht heute eine Folge über mich und mein Hühnchen. Oh. Sie kommen ins Fernsehen, sind Sie aufgeregt? <lacht> Nein, bin ich nicht. Henrietta spricht über die Geschichte der Stadt und ich gackere fröhlich. <lacht> <lacht> <lacht> Bürgermeisterin Gutherz musste sich beeilen, denn der Fernsehreporter wartete bereits vor dem Rathaus auf sie und es ging auch sofort los. Als erstes zeigte die Bürgermeisterin auf eine Statue ist der erste Bürgermeister der Abenteuerbucht. Er war mein Urgroßvater, Günther Gutherz. Oh je, sein Hosenbein ist schmutzig. Das geht nicht. Vor einer schmutzigen Hose im Fernsehen. Sie stellte ihre Tasche ab, zog ein Tuch hervor und begann damit, das Hosenbein der Statue abzuwischen. Doch Henrietta fand das langweilig. Kurzerhand hüpfte sie aus der Tasche und stolzierte unbemerkt davon. Und ich eben schon sagte, nee. ah, Henrietta? Henrietta? Aber da war kein Huhn, so sehr die Bürgermeisterin auch suchte. Wo bist du? Mein allerliebstes Lieblingshühnchen hat sich aus dem Staub gemacht. Ähm, aus der Handtasche. Ryder spielte gerade mit Suma und Chase, als sein Handy klingelte. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, mein allerliebstes Lieblingshühnchen ist weg. Keine Sorge, die Helfer auf vier Pfoten finden Henrietta schon. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Sofort rief Ryder die Fellfreunde herbei. Rubble hielt gerade ein Mittagsschläfchen, als der Chip an seinem Halsband anfing zu blinken. Paw zur Zentrale. Aber die anderen waren hellwach. Rider braucht uns. Nur noch einmal drehen. Aber Marshall drehte sich wieder so schnell, dass er ein zweites Mal über seine Pfoten stolperte oh. und seine Freunde, die gerade angelaufen kamen, alle mit sich riss. Oh. Er war eben ein bisschen tollpatschig. Oh. Oh. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Fellfreunde in die Einsatzzentrale. Auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge und waren schon sehr gespannt, was für ein Auftrag dieses Mal auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Schön, dass ihr gekommen seid, Fellfreunde. Wir haben einen Notfall im Rathaus. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Als die Bürgermeisterin ein Fernsehinterview gegeben hat, ist Henrietta ausgerissen. Ah! Armes kleines Hühnchen. Wir müssen es unbedingt wiederfinden. Chase, du hältst dein Netz bereit, falls wir Henrietta einfangen müssen. Das ist ein Fall für Chase! Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter, falls Henrietta irgendwo raufgeflattert ist. Alles klar! Woof, woof. Marshall macht's! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ruff, ruff, ruff, ruff. Nacheinander rutschten Chase und Marshall die große Rutsche hinunter. Ruff, ruff, ruff. Sie hatte viele Kurven und es machte immer wieder einen Riesenspaß, sie hinunterzusauseln. Die Rutsche reichte bis ganz nach unten ins Erdgeschoss, wo die Fahrzeuge der Hunde standen. Und so ging es ganz schnell, bis Chase in seinem Polizeiauto saß und Marshall in seinem Feuerwehrauto. Ryder erwartete die beiden bereits. Er rutschte immer eine Stange hinunter, die bis in die Garage reichte und saß auch schon auf seinem roten Quad. Dann setzte er sich an die Spitze und los ging die Fahrt quer durch die Abenteuerbucht. Bürgermeisterin Gutherz war sehr aufgeregt. Sie konnte sich einfach nicht erklären, warum Henrietta ausgebüxt war und sah überall nach. Einmal und zweimal und dreimal. Dass sie bei ihrer Suche von dem Fernsehreporter gefilmt wurde, hatte sie völlig vergessen. Doch jetzt bekam sie Hilfe. Hallo Ryder, da seid ihr ja. Keine Sorge, Bürgermeisterin. Die Paw Patrol übernimmt den Fall. Chase erschnüffelt, wo Henrietta ist. Wo ist sie denn am liebsten? Ähm, sie ist ein Taschenhuhn. Am liebsten ist sie eigentlich in meiner Tasche. Chase steckte den Kopf in die Tasche. So, jetzt weiß ich, wie sie riecht. Und ich habe eine Feder. Ha er nieste so doll, dass ihm die Tasche über die Augen rutschte. Hm? Ich helfe ihm. Marshall zog und zerrte. Die Tasche löste sich, flog ein Stück durch die Luft und landete in den Armen der Bürgermeisterin. Chase wandte sich nach rechts. Wir müssen in diese Richtung. Henrietta genoss unterdessen ihren Ausflug und bekam langsam Hunger. Als sie an dem kleinen Restaurant in der Stadtmitte vorbeikam, lag auf einem Teller noch der Rest eines Burgers. Henrietta wollte gerade zuschnappen, als eine Möwe vorbeikam und einen noch viel größeren Leckerbissen im Schnabel trug. Ein Stück Pizza. Jetzt ließ sie es auf das Dach des Restaurants fallen. Henrietta zögerte nicht und flatterte hinauf. Pizza mochte sie nämlich sehr gern. Aber das blieb nicht lange unbemerkt. Da ist Henrietta. Marshall, hol deine Leiter. Rettungshund. Marshall fuhr sein Feuerwehrauto ganz nah an das Restaurant heran. Leiter hoch. Dann kletterte er die Stufen hinauf und auch die Bürgermeisterin und der Fernsehreporter kamen jetzt angerannt. Henrietta! Wir haben ihr Hühnchen gefunden. Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuscht. Wo ist sie? Sie ist da oben. Ihr müsst sie runterholen, sie vertritt keine Pizza. Aber Marshall war schon oben. Hallo, Henrietta. Ich helfe dir gleich wieder runter. Das wollte das Huhn aber nicht. Es sprang auf Marshalls Kopf, der auf der Leiter hin und her wackelte und flatterte dann auf das Dach eines Lieferwagens, der gerade vorbeifuhr. Henrietta, komm zurück! Marshall konnte sich nicht mehr halten, oh, oh, oh. schlitterte die Leiter hinunter und landete in seinem Feuerwehrauto. Nichts passiert. Der Fernsehreporter hatte alles gefilmt und die Bürgermeisterin sprang nun aufgeregt in seinen Wagen. Folgen Sie meinem Hut! Sie rasten durch die Stadt. Vorneweg Henrietta auf dem Lieferwagen, dahinter die Bürgermeisterin mit dem Fernsehreporter und zum Schluss Ryder, Marshall und Chase. Als sie an dem Hof von Bäuerin Yumi vorbeikamen, sprang Henrietta ab, stolzierte vorbei an den Weiden und Ställen und an Kulinda, die dort graste, und hüpfte dann fröhlich in ein Gehege, in dem es vor Hühnern nur so wimmelte. Ryder, Marshall und Chase waren als Erste dort und schauten sich ratlos um, denn die Hühner sahen alle gleich aus. Eins von den Hühnern muss Henrietta sein. Hier ist sie. Nein, da ist sie. Oder dort. Put, hm. put, Henrietta. Put, put, put. Die Hühner umringten Marshall. Oh nein! <lacht> Die Hühner mögen ihn. <lacht> Chase schaltete das Megafon an seinem Rucksack ein. Alle mal herhören. Wer normalerweise in einer Handtasche wohnt, kommt nach vorne. Es kam aber niemand. Jedenfalls kein Huhn. Henriette, oh! oh Herr Jemine, so viele, und alle sehen sie gleich aus. Allerdings hat Henriette ein kleines Kätzchen um den Fuß. Bürgermeisterin Gutherz betrat das Gehege. Nein, nicht die Tür aufmachen! Wieso? Oh, nein! Oh, Herr Jemini, sie laufen weg! Die Hühner liefen geradewegs auf Kulinda zu. Und eines sprang sogar auf ihren Rücken. Bürgermeisterin Gutherz wedelte so aufgeregt mit ihren Armen, dass Kulinda erschrak oh. und samt Huhn auf dem Rücken davonstürmte. Verfolgt die Kuh! Chase, fang die Hühner mit deinem Netz ein. Wir verfolgen Kulinda und Henrietta. Alles klar! Wupp. Im Nu warf Chase sein Netz Wupp. und es landete auf Marshall. Ich habe einen Huhn! Und du hast mich! Gemeinsam fingen sie nun die anderen Hühner ein. Ryder raste unterdessen Kulinda hinterher. Dicht gefolgt von der Bürgermeisterin und dem Fernsehreporter, der ununterbrochen filmte. Auf der großen Brücke, die über den Fluss führte, holten sie die Ausreißer ein. Doch Henrietta flatterte zu den Möwen hinauf, die auf einem Pfeiler hockten. Sie ist da oben! Vorsichtig sein, mein Schätzchen! Auch Marshall und Chase erreichten jetzt die Brücke. Marshall, wir brauchen deine Leiter. Nein, lass nur, wir brauchen keine Leiter. Komm zu mir, Henrietta. Na, komm. Bürgermeisterin Gutherz kletterte Hand auf das Brückengeländer und streckte die Arme aus. Das Huhn sprang. Komm her. Die Bürgermeisterin reckte sich. Ja, komm her. Braves Huhn. Chase, Ach, dein Netz. Sie verlor das Gleichgewicht, fiel vom Geländer und landete in dem Netz... das Chase ihr gerade noch rechtzeitig zugeworfen hatte. Ja. Nochmal gut gegangen. Nicht ganz, denn das Huhn kam der Wasseroberfläche immer näher. Flatterte dabei aufgeregt mit den Flügeln. Oh nein, Henrietta kann nicht schwimmen. Sofort griff Ryder nach seinem Handy. Suma, wir treffen uns am Ufer. Ab ins Wasser. Suma, der braune Labrador, machte sich gleich auf den Weg. Er düste mit seinem Luftkissenboot, so schnell es ging zur Brücke, während Ryder die Kufen seines Quads ausfuhr, sodass es auch auf dem Wasser fahren konnte. Rettungsweste aufblasen! Gemeinsam flitzten sie über die Wellen. Hühnchen, ich komme! Henrietta flatterte immer schneller mit ihren kleinen Flügeln, doch Suma warf ihr einen Rettungsring zu. Und sie landete genau in der Mitte. Das war sehr gut, Suma. Jetzt war es kein Problem mehr für Ryder, das Huhn aus dem Wasser zu ziehen und ans Ufer zu bringen. Schon bald konnte Bürgermeisterin Gutherz ihren Liebling wieder in die Arme schließen. Oh Ryder, ich danke euch. Ach, das haben wir doch gern gemacht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber nun wandte sich die Bürgermeisterin an den Fernsehreporter haben alles verdorben, tut mir leid. Aber nein, es war spannend, traurig und lustig. Und wann sieht man schon mal, wie ein Hühnchen gerettet wird? Rettungen sind immer super spannend. Ja? Ryder war sehr stolz auf die Fellfreunde. Und als sie wieder zu Hause waren, versammelten sie sich alle vor dem großen Fernseher. Das habt ihr heute wieder ganz toll gemacht. Wer sieht sich die Rettungsaktion mit mir an? Ich möchte es sehen. Ich auch, bitte. Die Sendung begann, Und es war ziemlich aufregend für die Hunde, sich im Fernsehen noch einmal anzuschauen, was sie heute erlebt hatten. Ich helf dir gleich wieder runter. So viele und alle sehen gleich aus. <lacht> ja. Ja. ja! Ja! Hühnchen, ich komme! <lacht> Ryder, es macht Riesenspaß, uns zuzusehen. Warum kommen wir nicht immer ins Fernsehen? Man kann ja nie wissen.